Вертали додому. Сусід Микола також з ними. Він мені таке напіяв, що де-де-де-де? Мужикові до докторів не здало ходити. Коби, каже, багато молока пила, та м'єса якогось легкого би поїдала, аби трунок собі віла годила, або хліба білого, де що на світі є, то загадав. Може, воно в панстві помогло би, але в нашім стані то не поможе. Доста того, що як він зачев почитувати, то я таки не дослухав до кінця. Ніби було би що з того, що я би віслухав. Най вмирає так, як є. Най віп'є тоті медицини, що взє в аптеці, та най або віху риси, або як сама хоче». «А ви ж гадаєте, – почав сусід, – що докторі дають мужикові такий лік, як панові або жидові? Бодай так здорові! Мужикові, що вткне, вткне, та й спасайся! Ніби йому хочеться мужикові доброго ліку пошукати! З паном щодень, то добрий день, а з мужиком що? Коби то уважаєте, кому порадити, а то наше яке!» поцелував руку, та й чекай, аж скажуть гроші дати. Найліпше було взнати в старої Іванихи. Вона, бачу, пішла до доктора та як він зачев її шукати, то вона йому на вправці. Ой, каже, пане доктор, дайте мені послідній лік. Я, каже, бідна баба, не маю і за кого докторуватися, то дайте мені послідній лік. Доктор, бачу, віддивився на бабу та й каже, а ти відки знаєш. Ой, каже баба відки знаю, то знаю, але дайте мені таку рецепку на послідній лік. Як зачіла, як зачіла, та й дав. І до сьогодні ходить. Коли ж бо не стало розуму запитатися? Ви гадаєте, що з паном так говорити, як вам все здає? Кажи раз-два, та й забирайся, шуруй. Пішла баба з того рецепку в птиці. Дала б тикарові, а сама не біси мудра, дивиться, як він мене тот лік вілагоджувати. То вповідала, що як собі капнув того ліку на долоню та й наскрізь руку перейшов. Але то лиш десь сотому вдасться такого ліку дістати, а мужикам лиш такий лік зданий, що або суда, або туда. Ей, бідний світи, що я не розпитав баби, як воно треба того ліку просити? А так і гроші загубив, і нічого не поможе. Тот том гидно зробив. Та відай нема, ваші дівці, виходу. А дід як вона горить? Нема, знає, так нічого, як ось того листка, що відчимхнувся від дерева. Ой, нема, нема. І гроші пішли. Коби му хоть в Єваних і запитав, тато, видите, від чого лік? Аптикар має свою аптику та вмирає.